دیدینا سورہ نحل دامکی صورت تے ترتیب کی شپاڑا سم دے او پس دو سورہ حجر نا قرآن کی پروت تے ترتیبا نزول کی آویا سورت تے پس دو سورہ نه نازل شو دے رب دو سورت مخی صورت سرا سورہ حجر کی تخیفو د پار دو مشرقینو دې صورت کې ردې دایي فوجر باندې دمو شریکې نو فوجر باندې رد, رد کئي لو شا له ما اشریک نه کدا الله خو هي مشر نه رد کئي جیم دا مخې صورت کې اومې مقذيه بیان شو په نزول د عذاب سره پايي نذیر صورت کې عذاب ذکر کړي دا پار موجوده و آتا امر الله دا الله عذاب روان دي څنګه په بخانول اور کړل دا سي موجودول اور کومه يا سورته هجر اختتام په تسبيه باندې و شو اخپل پیغمبر تعالی کوم کو جواب زمابندۍ کو نذیر صورت کې و شو لت کرکې په توهین او نزول د عذاب زی کرکې مشرکین مشرقی نووا دی چې معنی وولو سرت پشان د اام دی سر کې رد د شر کې اعتقا او رد د شر کې پلی ساانینو داسې په دیکیون دی لکه بهقره کې نسا کې یونس کې ټولو کې دا طرقه په خلاب د عاب مع دعوت سورت اتامراللہ راغی عذاب داللہ دا خلاصہ سورت دوی سے دیں اولی سے کی رد شرکی اعتقادی دیں دوی میں سے کی رد شرکی فیلی دیں اولی سے اصل سوال سیعتنوں کی انما حرما علیکم المیتت ودما ولحم الخنزیر اغزنت دوی میں سے اول ایسا کے رد اشری کی اتقادی او دامن قسم دے فو بابو باندې اول بابو دیکھیں ادل لمو تنبی عزی په فمسلہ توحید درے میں خلق السماوات والان پیدا کری جا اللہ اسمان نوزمہ کی خالق دارشی الله اللہ خالق دارشی جا اللہ ادا گرن شدو نے بیان کر دا ټول الله دی پیدا کری تاغس چور ترہ مزد شوائیں اگر پیدا کولنشی کولیں دیم باپ کی بیان زواجی رو تخیب ذکر کریں بیس آیاتنا لا جرم بیا الاغ کم الا واحد فالذین آئی من نبیل آخرا اللہ دے یوم چاچین نظم انہلی نا اللہ دینی ولی دعا درین باب کی انبیاء مستدار علی گلی پنزشتہ میاعتنا ولقد باسنا فی کل عمت رسول لېګلې او ما اړیو ټولي کې پیغمبر یو خالق دار شې جل الله کبر دي او قوت دي او کمینس کې دیم الله یو دی او نومونو کې یو لې او ما په دنیا او آخرت دریم انبيامه رليګلې او پدې ما سلامونه قومونو تام مانبيار علي ګلېو سذرم باب کې سلورم باب دایاتو یو کمپن رسمنا ولیلی از من پی السماوات و ما پیلار ولیلی از ما پی السماوات و ما پیلار تولمی دی منقع دو کبر دی اسمانو او کتیب اسمکا یو خالق دارشدی اللہ که بردیو کخکتا دویم اللہ دے یو او نمنون کی معنی په پا دنیا او پا آخرت او درم زلی فدیم اصلا میں انبیار علیگلی اخبرو قومونو تا صدورم طول دمامون قاد که بردیو کخکتا پینزم بابیا بیان دنیعمو پینزش پیتنا والله ان دله منسممامان الله وري د برې نووبو پاحیا بیل رض با د موتیا تاځەکەې په دیزمکان په زچوالي باران در در را وور نوچځم ک پ زرغئ اورپسی ل کوم ف نامام ل بره تتهسو په ډګرو کې بره نصعی کوم سکوتا اوستا مم ما فی بوتونی داغنا چې دې هېډوګی دې من بېنه پرسی د مین په ما بین د اوشان او د وینو کې لبن خالصان پای خالص په اسانی تیریږي د پارا سونکو دنګر او تو ګورا ورلې دي واهو سکلې دي بو یو طرف ته ویني بل طرف ته وښایو راوزی دینه دو دا در لمه پیدا کړلې ډنګرو تو ګورا سکلي دی او خللي دی وافو په خېډ کې او طرف توینا بل طرف ته وشایو راوزی دنس من شود سايغل شهري بينه ستاب مريږي په اسانه تیري پسې نور نيام اته شپې تنه واه ربو کيل نه له او لګيا جوړيدا امر کړځه الله روس تام چونی سا, باری دا نا, نا, او چونیسا منا الژیبال بیوتن د گروننا، پورنا، او دوننا، او دوننا، او دوننا، او دا اغنینا چیز سپرنا مچو تو گورا دا منا لپیدار کرلی مچو گورا اگر پڑھ لیدے گول او, او. پلکی دا شاد او پلکی دا شاد غو غره ما چي ها ور ليدي ګونو نا فلک کې دلاش او په خپل کې دي شه او ساده لپاره دوايي شفا للناس دوايي لپاره د خلکو دائم دل پیدا کړم بیان ذنيام بیان نور نعمتونه بیانی عطا yana والله افراج کوم مموتونیو معاج کوم لا تعلممونونه شي په دا کړلی تاسوو چې نه پو پ درم ککوکونه او سرګیا او ړو بیا نورنیام یو کمتیا والله او جا الله کوم مبی کومڅنا الله ګدولی تاسوزه من بوور علیکم د کورن ساسونا نه زړه آرام او ګرځول تاسو سره پوسټه کیږي دنګرو دا غینه جوړه یخه می چې سپه کې غنه فورزه او وړوي د په دي اقامت داس نور نیام وګور تنظیم وړی تروا باسن جوړو دنه سامان او دغشان غنه متونه بیان نه نعم یو خالق دارشی ز کبره د وګцата کومینس کې ذم زواجر ها الله دې یو او نمنو کې نسم په دنیا او په آخرت او درم امبيان ليګلي په دې مساله سرورم تول ميمن قال او بنزم نعمتونه ټول زما ټول نعمتونه زما او بيش پیغمبر باب کی تسلي ورګي پیغام برتا ما چلې غلې په دې مخړې نمازې پر د باس یادګې پاین تا والله پاین والے کلبلا تا رسول مصلا جن منی نمازې پرې دې بیاځې می سګې رد شرکی پھیلی انما حرم علیکم المتا الله حرام کړ دې پتا زما دې او بیا واځي ګرګری ابراهيم عليه السلام یو سر شرمنا ان ابراهيم دا مساله ابراهيم عليه السلام پر قوم تا کړه نو صورت اوله سه کې رد شركي اعتقادي دوي مه سه کې رد شركي فعلين اوله سمون قسين د بابونو باندي اول باب خالق دار شي الله کبر جو ګطا حکمینس کې زم باب ها الله دې یو نمنون منونکي مانویل دی په دنیا او په آخرت دریم باب امبیا مر علی گلی بدی مسالا سلورم ټول سماج مسخر پنزم ها وایمه کرل مسئلے ما وایه کرل امبیا او ما د دې مسئلے وایه کرل وایمه کرل پنځوسته می یاد کړي ما وحی کرلا دی مسلی ما وحی او وقال اللہ لا تتخیدو الائن اسنین وحیم کرلا یو خالق دارشیدی اللہ دیم زواجر درم انبیاء میرا لیگرلی پا دی مسلی او صدورم طولم و او پینزم وحیم کرلا پا دی مسلی او شبرم نعمتونه ټول زعما او بیا و هم تسلی پیغام برتا او د هغه تفصیل دیمې څخه کې رد شرګې پھیلی او واقعې د ابراهيم عليه السلام سورۃ ممتاز ده د نور سورۃنا فعدللو متنبی او سرا دی سورات کې مسله توحید باندې مختلف ادله قیم کړلې دې سورۃ ممتاز ده فذواجر او تفیطات او سرا دریم صورت ممتاز ده فنمونې د عذاب مکهوالله چې الله کا مذاب کړو دا غي نمونه په ذکر کې د صورت کې صورت اول کې داوي راغسته ده دا اتامر الله ماضی فمان مضارع روان ده عذاب ده الله عذاب ده الله روان ده بدر کې ور اورکو فلا تستاجنون تلوار مکوې پدې سبحان هو پاک ده الله و تعالی میشرکون لوی دے داغ نه چې مشرکین وسره برابر وایي ځانځي ملائکہ راليږي الله ملائکہ به روح په قران دا قران نې تعبیر پر وسره کوي وله دا سبب د حيات د روح ته الله د مؤمنانو روحونه په قران باندې تازه کوي ژوندۍ کوي شورا کی عمرشی بون حيات کی 25 سم کی بني سرای کی عمرشی عطا کی راویر کله پرو را لگیه علامه علی په قران بوګه خپل علامه ایشا پارچای چې د الله وه خی دخبل بندگان او نه ان انذرو ان عالمو مدارک وې را لګری می خبر کو ته بده ان انذرو چې پوکه خلک ان انذرو چې پوکه خلک ان عالمو خبر کې خلک انه لا اله الا ن فذقوم شریش حاجت را سیوال معنا معنا یرو کئ قران راغله د پاره دې مسلې ده چې الله یو دی چې دا الله توحید او دا الله وحدانیت دا خور شی او او پی جن دی شی خلق السماوات والان فذکر یا الله اسماءنا دوس اس اغنمتونه بیانې خالق دارشی دی دا الله پیدا کړی عسمان نه عم کې دپار د زار دا تاله اماما مشریکوننولو د الله دهغې نه چې مشرقین او سره پربرې نورو خلقل انسانه پ دا کړی د الله انسان من پهین د سااس کې نام پهوه خسی مبینوناګهانه د جګړلو د کاران دی جګړه کوي دی جړه کوئ د الله توهید او ذا الله پاک په دین کې مقابل او قران کې د انسان سوچي او د حق بیان نه پر ټوکی غي او قزي مبينو دشمن دې ښکارا د دې دښمنی کوي او دا دښمنی کوي دا دښمنی کوي د قرآن دشمن دې لکه حامیم سیده کې براشي شبهی استماع آیات کی ال دے دو قران دشمن جیگر کر لیں دشمنی کے یہ تو قران ذیشت میات وقال الذين كفروا لا تسمعوا لآذ القران والغوفين وي کافر مغمی دے قران تا شور بگی جوړ گئی ور بسی وے دشمن کی ذالک دا بل دښمنانو دا الله دا اور چې د دشمن دښمن دي ده د قران دښمن دي دا شانتي پاک بارا سو پروتوک کوي دښمني کوي پاک بارا سو پروتوک ټوکي کوي او پشاری کوي بقره کې اتنې وی کې بقره اتنې وی دشمن دیکھ گا رہا اپ پرس سپورٹ ہو گئی اتنی بقرہ قُل من کانا دول اللہ من کانا دول اللہ ملائکتی و رسول جبریل امی کال فَإِنَّ اللَّهَ دُول جبریلی سلام پورو ٹوکی کئی میکائل پورو ٹوکی کئی حق پرستو پوری نا اللہ دشمنی دے الله رون اللہ دشمنی ما دا غشان دا اولیاء و دشمن دے سرعقاب کیوں گوڑے پینزم ایاد کی علتے دا اولیاء و دشمن دی کر کر لے دے دشمنی کئی سرعقاب پینزم ایاد قل امان ازولو ممید من دون اللہ ملعا سجیبولا سوگ دیگر گمرا داگنا چرابلی سواد اللہ ارونی ماذا خلقو من الارد او سوگ دیگر گمرا ملعا سجیبولا الهو من القیامة و من دعایم غافلون و ازا خوشر الناس و کانولم آدام کلیچی جمع کما نیبا دا اجود پار دشمنانو چامت که ورد دشمنی کئی نو دی دشمن د دا اولیاؤ او دغشان تی دشمن دی دتوحید دشمن دی مشرکو دا دالا دشمن دی دالا دو احدانیت سوری حسین کیو گوری واؤ یا کیال تبراشی سريعه سينو اوه ويا اولام الانسان اننا فرقنا من نذودين واذا وقف يم بينا د جګړاله د غارا غا جګړه کاين د الله په توحيد کې په رضا او خصیمو بینه ده دشمن دې ځای کار دشمن دې دا قران دشمن دې توحید دشمن دې داغ پره دشمن دې ده دشمنی کوي دا اولیاو دشمن دې تسلو ولا نعما خلقا اور ډنګر فدا کړی ده الله لكم تاسلرا بیا فځي کې دی اون بچاو ده بچاو ده دې گھر مې يخنينا تاسې دیو او لیکی بچاو تا حدیث کی راضی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمای ک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوبی نبی علیہ السلام بظما فزریعہ ځان د اخنینه بچم یتوبی دیف کن بچاو پمن اف یو پیدیری و مین تاکولون اولادین فراق کوی تاسو ولکم او تاسو در بلیک جمال خالص چی نتوریحون کلا چی مازیگر کی راولئی وحین تس رہون او کلا چی سر لبائی سار دا مازیگر را تلید روست ہو جی قرآن مخی کر لی زکا بیان دنی آمو دے ساروی چی سار سر لبائی نداخیٹ تشائی سترگی پی نکو گی گی مازیگر چی راولئی نکتشی روی سلی خیٹ اڈکائی سترگی پی ن دیو جنہ تا ما زیګر مخکې په دا کې نعمت اذرخ غارو واتام ال اسقالکم او پور تکای بوجونه تاسو الا بلذین اکلتا لم تکونو بالدی چنه تاسو رسلون کې هغه تا الا بشقلن نفس مگر په 24 سره په 14 د نفسونو سره کی تاسو خپل نفسونو او چوي انر څنګه یې هغه له پیټي والی او پویو سیکړن کی پی سی دا دل الله تابع کړلی انرکو ربکوم یقینا ساسرب مېربان درم کون ګين والخير او اسنا او کچر پیدا کړي دی الله والحمیر او خرو اترګ بو واجب سولی کوي پدې وزینتن او د پارا د خاص دایدل خایز د دا پاره پیدا کړلی ډول ډول به کوی وزینتن او د پاره د خایصم دا, دا, دا الله پیدا کړ دی چې ځان به خایص سره وای لتهسل زینتن چې حاصل کړي په دې معنی خایص دا د قبله د علف تو اتیبنن او مان باریدن د قبله نه لې ان دایدل پیدا کړلی د پاره د خایصم دا دی وجه نا دی ما بحنی پر رحمتو لالی پنیز اگوی وخد اص دا دی خوراک جایز نده دا دی منی آباسی من نکل نیم او دا آیات داگی دا, دا پار شاید نیم وزینا او پیدا کری دا پار دا خیص خوراک دا پار ندیم کنی اتمنانو بیان دا خوراک بیکره اون ویخلوق مالا تالمون او پیدا که اگای تاسبی نیپو لاری موٹر تا گورا جاستا گورا اس نور شلو نه اور اسوره ده پیداکي جوړي جوړي وعاللائق ذو سبيلا او پالا برابرول دي دلاره سمول دي دلاره په بيد صدام بیاو الان بیاره لګلني او لار دو توحيد اوس سم کړلا پالا برابرول دي دلاره وقائم اور ذريل ذريل قائم کړ دي د توحيد ذريل قائم کردی دي برابر کړدا واللایق ذو سبیل او په الله برابر ولید دلاري اے عللای تبین الطریق الواضح په الله باندې واضح کول دني غلار دي په دلیل باندې او په بهسات دا او ني غلار الله واضح کړ لا پي دليل قائم کړلي امبيار علي کړلي امبياو داګه تاسو وضاحت وَاَللّٰهُ يَقْضُو سَبِيْلَن اَفَاَللّٰه برابر ول دي لاري په او په بيسدا ام بیاو و مِنَا او بَذِ لَارُن دي کګي تغييري خل د توحيد اګناړي وَلَوْ شَا لَا ذَاكُمْ تَدَ اَللّٰهُ خَشِيِن لَا ذَاكُمْ نَه هدايت به ګرو تاسو په وندا و اللہ اوختے زور کوالے تولے پی دے تر اختیار در کر لے توسل اختیار در کر لے سوک سک منی سوک نو وللہ اللہ ذاتیں وری دبر نو بو او توسل در اگے نس کاک دے او منو شجرون او داگے ندی ونے پی تو سیمون چب دے کے توسل رکھن ساری تو سیمون دادا دریو بابون راضی یودو و سمے سیمون رازی داغی مانہ داغ لگول لی یودا سمے سیمون رازی داغی مانہ قص تول لی یودا سمے سیمون رازی و سمے سیمو مانہ 900 سراول مانہ سراول و بھی دو سیموں اپدے کی تاسو سراوی خپل ساروی ساری بگے سراوی تازبگی خپل ساری سراوي سراول दुसरो नजिकला दो काले खोर नशी सामय सु माने से कस्को ला तो सु आला सु मियाखी यो दो सामय सीम नदे दगे माने दावोल فی تسیمون پدی کی سروی تاسو پلسارویم ینبیتو لکوم یا ٹوکی تاسو لر پدی مانی پسل و زیتون خونان و النخیل و, و کجر و انگور و, و پیدا کرلیم وَمِنْ كُلِّ سَمَرَادْ يَقِنُّ پَدَيْكِ نَخَذَا دا پار دا قوم جی سوچ گئی دا اللہ پا قدرت وَسَخَرَ لَكُمْ او کار کی لگاولی داشت پا وَنَّهَارَ وَرَزُونَ وَشْتَمْسَ وَالْقَمَرَ او نُرَ وَسُمَهِ دا تولی پا کار کې لگاولی شیخ صحیح رحمه اللہ وی بادو مهو خرشید وفلق درکارن بادو مهو خرشید وفلق درک تا تنانی بکفاری بغفلتی نخوریم نورس فهمی اللہ استاکار که لگو لی دا دیده فارا وینونه چی خلی در آنین غفلت مکو پدی نونه کسو نا مخلوقاتو کار کرده کبو کار کرده هوا کرده نورس فهمی کرده حما از تو سرگشتا و فرمان بردار حما از تو سرگشتا و فرمان بردار شرط و انصاف و نباشت کی تو فرمان نبوریم دا ټول دا کمنی کم نو دا انصاف نه ده چې پر کې دا الله و منی نو دا الله نه دا انصاف نه دا ټول یې تایبیر وو النجوم او سوري مسخرات بامري تایبیر په کوم دا الله یقینن پدې کې لا دین دلل لپاره دا قوم چپیږي په ما د رالهکوم اوغه چې پیدا کیا الله تااس در پزما کې مختلفاً الوانو مختلف د رنګونه دغیم ی ک په کې لایاتن نخه د پار دااکم چې پم الله غذاې سهخر باره کار کې لګول د درابو چې خوراک کوی هغې نه لحمن پرې یا د وختې مجددارې ت او اوباې دغې نه زیور کاللی تلبسونا چهچوه غلران وطر الفلکا انه بتو قشته مواخره في شلون كي باي دا درياب في پیچب شلون كي باي دا درياب دا درياب بشلئ ولتبتغو من فضلی و دیبار تلوك مربان دالان ولعل لكم تشکرون او دیده پارا جتا شکر و او برزولی از ماکی رواسیہ گرونی گرونی دلگرزولی شداز مکانتا مید بکم چون جڑاکی پتاسو وانہارا دا انہارا د پارا پیل حضب دی و اجرا انہارا او بیولی دولی ولی دل بیولی و صوبولا دا دیم پیل حضب کی و بنا صوبولا جوڑی کرید دلاری لعلکم تاتا دونو دید پارا شدار بیاومی و علاماتین وعلامات داثب ده بسبول وبدان علامات او جول決 نخيم وBraun Najmi HUMIATA daun او بثوروا باند curs CDU ستوری سار ده لار وندا مقرح کر دی و committing نجمِ HUMMIATAダ Blohm و بثوروا باند د rehears دیدل ده دی لار, دی لار مندا وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَعْتَدُونَ اَبَا سُوْرُو بَانْدِيُوا لَارْ مُمِ زَان لَا فِي لَارْ مُمِ سُوْرُو کی دری فائدی دی لَارْ فِي مُمِ چھ تیاری اسمان پر خیستہ کردی دوشان تی شیعاتین پیوشتے کی چھ کل شیطانہ خوصار نہ کئی نَبَا سُوْرِ بَاندَ لَفَاسَنُو وَهِ او لی دلتے کیا یو فائدہ بیان کڑ افما اخلو کو په غ زاد پیدا کول کوئ کمل ل اخلو کو پهشان دغ چا پیدا کول ن شي کولی الله خدارسه پیدا کو تا را مد کوئی غې سنی دي پیدا کړیم افله د کون پن اخ لئ اوهن تودو ن مت الله پیش میری تاسوو متونه الله شه خلله س جي لران مخکې بریم کونتی شو ص درتم کې الدايته تیمکړو په حال دمون مون عمون علیه السلام د مون عمون علیه حال څنګه شوې نه شکرې پس د نعمتنا د مون ایم حال دايته تیمت دګه په حال د مون ایم ان الله بیشکره اللهم غفور رحیم و بخون کې رحم کون کې والله یعلمو الله دې پوءه پاریچ پټوي تاسو هغه ذکر راکوئ او دجر مشرکین او تا اگسان شرامات کې بلا الله نا لا اخلقون شایان نشی پیدا کولیس والذین اغا قسان یدعون چی مشرقین رامات کی پیدا اللہ ندغا قسان سرین لا اخلقون شایان الَّذین اتدادا لا اخلقون خبر دیں نشی پیدا جڑو لیس و هم یخلقون اپ اخپل جڑشوین اگر پ اخپل باندے جوڑ دو کہ اللہ تو متازو جون کہ اللہ تو غیر واحیام دا الَّذین سرین ام واعظون غير او ندي ژوند دي قران وای او ندي ژوند او, او, او دا نه نه مړ ورته موه اې پوښي او چې څو ګرځدم له ماتيان نه الګو قران ورته مړ ویلی تاسو یې نه حل نه ویله والذین متدادا او ذا امواتن دای خبر ده دوه مندون الله لا خللوکوونه شياء یو اوواتون غیر و خبر بعد خبر او مړ او نژنددي داې چې را مارت کوي بیا الله نه نوړدي او نژقرآ مړدي او ن جو غیر ځګ چېستا کورته معلووه چېرو بر رادي او غ اوتهجووندي وي نهله غیر او ندي جوونیم نوعی بنات دادا بوتانو بارکی دی موزی القرآن دا آیات لاندی بیاو گو رئی آگاوی چه یہ آیات اون لوگو کې باری میں جو مری ور بزرگو کو پکارتے چه آگا ملو بزرگانو تا چگه ہوئی دا آگا ملو بزرگانو بندگی که دادا آگو بارکی دے اللہ آگو تو چې امواتون غیر واحیان دا آگا ملو دا آگا دیوندی جوندی ورته ورتمو آئی رامات کوئیمو امام رازیوم ذکر کئ و مام المیت یساوی ادراکن حیان یو مړی د ژوند سره برابر نه دی په ادراکی چې مړشو شو ژوند شانتی د ژوند شانتی دراغ نشي کوله او چیرې ز بیا ژوند یو وایو نو حیات برزخیه په قبر زنه هغه ست هو دانه چې قبر کې ناسې او دواګانی کې منزونه کې او تاثر ډډکل او روانه ورلا دانی شیلته شرک مګنه مون جو دی منو خوشیر کے نمنو کہ در دررکئیں اوری اوستا حال تمام دیئیں داشہ پران وئ امواتون غیر وہا مردی اوو ن دی جوندیم ماشروننو او ندی پوہ یاے بسون چې کل پرت کولیشیم ا او کو میلا ہو واحد کار س ساسوو کار سا دیوم یو اللہ د حاج روان اس تفیب فالذین اکسان تیمان و باخرتو قلوب مو نکرا زرنا دجوری مو نکراتون بدغنون کی او جو دوری دونکی لاجرمان یقینا ان الله بشکا الله پوهه باغ چتی پټای اج سرغند دوین بشکا الله نفخ اوڑی دونکی وزا لهم او کلاجو الاشیوتا مادا انزد ربکوم سرہ لے گلی ساس رب قرآن سنگ کتاب دے یا اللہ سنگ کتاب رہ لے گلنے قَالُوا اساتھیر الولین وائدیو دا قسید بخانو دا خود بخانو قسیدی وما سترہ الاولون من الکازیب اس سورس تاوی اساتھیر دو سورتون جمع دا سمانه سورس مانا وما سترہ الاولون من الکازیبو پوخانو چې کوم دروغ لیکل دي دا چې زه دا پوخانو تاخدو پوخانو کې سي څه دروغ دي قران سره ماامله دروغ کوي څنګه سره دروغ نراون دي دروغ ناوري دروغ نه تختي دسی دې یو د قران سره دا ماامله کوي او قال واساترولين وايي یو کس چې د پوخانو مړه منته کوي څه وکا واقعيات را ته بیان کا قران پیرا من ته نور واقعات بیان کا نور قصیراتو کا من غلا پکارنی لهای می روزا رام انجام بے راشی لاند پر د عاقبت نه پور تا بگی دیو بوجنا پر پورا پور د قیامت او د بوجونو دا کسان نه ذلیلونو چختا کړی دیوم بغیر الیمن بغیر دلیل نام الاصا خبردار بچ جا ای زیرون چه بوجنا پور تا کئ دییم تغويب الدنياوی قد مکر اللذین یقین ان شر کڑا آسان و فات اللعن فات اللہ نراغ عذاب اللہ فات اللہ ما نفعتا من القواعد یخونون فخر ال مصف روض بجمان چدونن تل پاسنا و عطا ملعاب اوراغ ورتا عذاب دا غزنا ل شرون نو چنا پھوئ دل, دل ما دنیا کی نیولیو ها دیو مکر کو فرهیب کهم نه ما ور لذاد دنیا کی ور کړوا ثم یوم القیامتین دا کی توفیی دی دنیا شو تخیب دوخ بیا پر ذ قیامت یخذین رصواب کی لورا اوو ی الله کم نی زما ی صدار الینا کسان کنتم و یتاسو تشا کون فی تو شق د شق نه دی شق وی لیکی 14 تا تو شقو نفیم چې 14 بدای بارکه ټق بو کوم چې چا بداولیو نو مغاسته بټق کو پله کې دی 14 وا چې وګور کنا نه منی دا اولیاو خلاف ته پون تم تو شقو نفیم وای تاسو چې 14 بدای بارکه شلې دې بدای بارکه چې چا بد اولیاو نو مغاسته وشلې دې او غورا دا ولي او ني موغس او غورا پیران نه منی او غورا وليانه منی او د شقنا جگړه ته وای مفقول به حذو کې المؤمنين كنتم تشاقون المؤمنين وای تاسو جگړه به کولې د مؤمنانو سره دغی بارکې مؤمنانو سره تاسو جگړه کولې او مستغری وانی به کولا چې شوغه <اولا> نن دا آو پدا حال د نو لم اووباکسان چړهشي وپه ان نخیزییا یاکن شرم دې نن اوسواذا بد کافرین په کافرو دی تخب وړوي اګسان ته تو فول ملایکه چې ساخلی او زوامي انفسیمو په حال چې زلی م کړ په خپل ځانو په کولو د شیر ف ما کننا نامل منسو من نو چې کدو منگ باد منگ شرک نو کدو منگ شرک نو کدو منگ دو جنب وردل رحمتس شوید دانچه منگ شرک او انعام کی مخیم ترشیو درشتہ ميات کے بلا دا سنده تاسو شرک او ان اللہ بیشکال لالیمون پودے پاگی تاسو عمل کاؤم دنشه درازو جانم تا میشبه دے کی بلبی سامسر متکبرین دیر بد دے زید و سید و دوری دن کوم نو ویل شی اگسانتا چیر دل دلالانا ما ذا انذر ربکم داوس بشارت ذکر کے ترغیب قران تا کلاچ ویل شی اگسانتا چیر دل دلالانا ما ذا انذر ربکم سرال گلی سسر قالو خیرن نو دیو خیرن دا د خیر کتاب دے داد دا اغو مقابل که اغو سیلیو قالو اساترالو ولینا دا خود پخانو تسیلی او مومنان وئی خیران داید دا خیر کتابو داید دا خیر نلجین آسنو فی آدی دنیا داپار داکسانو آسنو چدا اللہ توحید من اللہ دنیا کے حسنتون دیولر سواب دیولر سواب دے اور او تاور اخرت دیکھن او کور د اخرت دیکھم ال دکیلو چې کور د مشرکانو ده پدم ال دویرو سلیریشتم یاد کی نو کی ویلو ها چې د مشرکانو کور بد دی دلته لاری مقابل کی ویل ال دویرو د مشرکانو کور بد دی ولبیسا مسور متکبرین دیر بد دے زید او سیدو داوری دن کو درغی مقابله کیدا وے چ دیر خدے مکی ویلو ولبیسا مسور متکبرین دیر بد دے زید اوڑی دن کو چې حق نہ اوڑی داغی زید دیر بعد نو داغی مقابله کیدا وئی د مؤمنانو پور دیر خدے پربیسا یوکم درسم کې پهله ببیسا مسل متقبب برنو دلته وويله دارو رااف دخې له نما دارلو متقنو دا داغې دا مقابله کې شو له نما دارو متقینو ډېره خ دی کور د پریدګارو جنتونونه دا میشوای دي د نه کېږي به ته بږ ما لاندې دنووللی او دوو لره پهې کېغا چې خوښ قذاالې ک وشان بدلوور کله پریدګارو ته چې ځان د شیر نه سااتی ځان د آاندو مخالفتنا. آغا کسان چه ساخ لی دونا ملائکو طیبین ساتن آخری ملائک طیبین پدا سی حال چه دیو پاکو در شرک یا پدا سی حال کی چه دیو با خوشحالو پا قرآن یا سلام علیکم سلام دی پتا سو چی ملیک تی نساخلی طیبین پتا حالو چی دیو پاکود دی شرکنا یا پتا سی حال چی خوش آلو پا قرآن نه چی ملیک تی نساخلی دیو پا خوش حضرت بلال رضیلن ہون پسکرات الموت کے دے بی بی خوا تناسا دا خفا دا بلال صرف تپوس کے ولی خفایی ستا پهلو خپیم غ مخه به کېهمونږ دنیا کې تلیفونه پردش کردي او دغې بدلی مونږ تنلی می اوس په او و د الله درباتلار شم بدلی به راته او د نبی ل سرسلام سره او سابو سره زو ملاقات و نو مومنان د مختې په خپرو توبان سری خوشحاله دي الله دی نهته توفاون ملای اګه سان چې صاحل دغه نمالیک ته تیبی نه پداحال ته خوشاله په خپل ظلم دیو په خپل ته خوشاله دی دمر په خندا گئی یو صالح وې نشانه مرګی مؤمن باتو ګویم نشانه مرګی مؤمن باتو ګویم یو وخت مرغ تبسم بر د مومنانو د مرگ نهخه تیم چې مړکیږې نه په شډو بانې خندی مثالی مرې مومن بعد و ګیم کې وقتې مرگ د بس برله بسوم چې مړکیږې نه په شډو بانې خاندی خوشالږته تو فون ملای ک د طیبینو په دا حال چې پاګو د شیرکو طیبین په حال چې خوشالو پهقرآ تهنو په دا حال چې خوشالهې پخپ لو. امرك په خوشاله یي کوولونا واي بورتا علیکم. سلام عليكوم سلام پتاسو او دن شي جنتا پسوب دامه تاسو حالين زورونه تخيب دي انتظار نه کوي ديو مگر د دی چراشي ورته ملائكو يا راشي عذاب درپسان دغه شانتي کارګړه گسانو چمڅ ګول ديو نا او شب ما زل مومل الله زوررم نه دی کړې پهی منله لیکن نوو په خولونو رم کوون کیم پهاس به هم رهول دوته س آو معاملو بدي د خپل عملهته ب د عمل د دو د عمل ب ورتو رسې ده سزاگانانې د عمل دنیو ا طببیمو او ناظ شو پهو ماکانو سادیون وقال لذين اشترکو زجر و بشرک و ای مشرکانو تغشویداللہ منگ بندگی نو کڑی بداللہ ندیش شی منگ او ندن مشترانو و لا حرم نا من دونی منشے او نو بن کڑی منگ بداللہ نیش شی قضا لکافا اللذین اتغشان کار کڑوا کسانو تعدا کی جواب دیں من قبلیم چمکیل دیونو فاعلاللہ رسول نشتے زما پر رسولان باندې ইলل بلاءالمبین مگر رسول ذکرام اول باب کې خالق دارشي دی الله دیم باب کې زواجرت خفاط اوس درم کې انبیای په ځای علیګلی